Misterele Parisului, Pista 20 Spuneți, vreți să urzim noi doi tot felul de intrigi binefăcătoare? Mașinațiuni în scop caritabil care să folosească totdeauna numai oamenilor cum se cade? Vom avea întâlnirile noastre, corespondența noastră, secretele noastre. Dar mai ales ne vom feri de marchiz, căci vizita dumneavoastră de azi dimineață la familia Morel i-a trezit puține bănuieli. În sfârșit, dacă ați voi, am fi o asociație în toată regula. Primesc cu bucurie și recunoștință această asociație tenebroasă, mons.eniore. Și pentru a începe romanul nostru, mă voi duce de mâine la cei nenorociți cărora azi dimineață nu le-am putut da din nefericire decât câteva vorbe de alinare, deoarece, folosindu-se de săpăceala și de frica mea, un băiat șchiop mi-a furat punga pe care mi-ați dat-o. Ah, monsenior, ah, ce tablou cumplit! Nu, nu, nu, nu-mi închipuiam că pot exista asemenea nenorociri. Și eu care mă plâng și îmblestem destinul. dacă îmi permiteți, doamnă, voi scoate familia Morel din asociația noastră. Mă veți lăsa să iau eu asupra soarta acestor nenorociți și să-mi făgăduiți că nu veți da apoi în acea tristă casă, fiindcă și eu locuiesc acolo. Dumneavoastră, monseñor, păi, dar ce glumă! Nimic mai serios. O locuință modestă e adevărat. 200 de franci pe an, în plus 6 franci pentru menajul meu, plătită cu mulțumiri în fiecare lună portaresei doamnei Pipel, acea oribilă bătrână pe care o știți. Să adăugăm la asta că am o vecină, una din cele mai frumoase lucrătoare din cartierul templului, domnișoara Rigolet. Și veți conveni că pentru un funcționar comercial care câștigă 1800 de franci, eu trec drept funcționar acolo. Locuința e destul de potrivită. Prezența dumneavoastră e atât de neprevăzută în acea casă nefastă. Îmi dovedește că vorbiți serios, monseniori. Desigur însă că va atrage acolo vreo faptă bună. Dar pentru care activitate generoasă mă păstrați? Care va fi rolul cel mil destinați? Pe acela de înger consolator. Și iertați-mă acest cuvânt urât al unui demon de subtilitate și dibăcie, pentru că sunt anumite rând delicate și dureroase, pe care numai mâna unei femei le poate îngriji și vindeca. Sunt unele nenorocite atât de nemândre, atât de mohorâte, atât de ascunse, încât trebuie o mare putere ca să le descoperi și un farmei cuceritor ca să le câștigi încredere. Și când voi putea oare desfășura această putere de pătrundere, această îndemânare pe care mi le atribuiți? Curând, doamnă! Nădăjduiesc că veți avea prilejul de a face o cucerire demnă de dumneavoastră, dar va trebui să folosiți procedeile cele mai machiavelice. Și în ce zi îmi veți încredința această mare taină? <laughs> Vedeți? Ne și aflăm la o primă întâlnire. Îmi veți putea face favoarea de a mă primi peste patru zile, să zicem. Oh, așa de târziu? Și misterul? Și buna cuvință? Judeca și dumneavoastră, dacă s-ar descoperi că suntem complici, lumea s-ar feri de noi. Dar va trebui, poate, să vă scriu. Da, cine e femeia aceea în vârstă care mi-a adus azi scrisoarea dumneavoastră? O veche camerista mamei mele. E siguranța și discreția personificată. Eu îi voi adresa scrisorile mele. Ea vi le va aduce. Dacă aveți bunătatea să mă răspundeți, veți scrie. Domnului Rudolf, strada plume. Femeia va aduce scrisorile dumneavoastră la poștă. O, nu, le voi duce chiar eu, monseniore, fiindcă fac pe jos în fiecare zi bara mea obișnuită." Ieșiți de singură?" când e vremea bună, aproape în fiecare zi." E de minune. E o deprindere pe care toate femeile ar trebui să aibă încă din primele luni ale căsătoriei. În împrejurări bune sau rele, obiceiul e recomandabil." E un precedent cum spun procurorii, și mai târziu aceste plimbări obișnuite nu dau deloc la interpretări tendențioase. Dacă aș fi fost femeie, și între noi vorbind, me teamă că aș fi fost în același timp și foarte darnică, și foarte usuratecă, a doua zi după nuntă aș fi adoptat în chipul cel mai inocent atitudinea cea mai misterioasă. Cu candoare m-aș fi aventurat în ipostazele cele mai compromițătoare, tocmai pentru a stabili acel precedent despre care am vorbit. Pentru ca într-o zi să-i pot vizita pe săracii mei sau pe amantul meu. <laughs> Dar asta e o teribilă perfidie, monseniore. Din fericire pentru dumneavoastră, doamnă, n-ați fost în situația de a înțelege înțelepciunea și simplitatea acestor prevede. – Nu sunteți, mărinimos, monseniore! – Vă înțeleg, doamnă. Dar să stabilim odată pentru totdeauna situația dumneavoastră față de domnul Charles Robert. Într-o zi, o prietenă de dumneavoastră vă arată pe unul din acei jalnic cerșetori care își rotesc galeș ochii și cântă din clarinet pe un ton deznădăzduit ca să induioșeze petrecătorii. E un sărac cinstit, vă spune prietena dumneavoastră. Are cel puțin șapte copii și o soție oarbă, surdă, mută, etc., etc. Ah, nenorocitul, spuneți dumneavoastră, dându-i de pomană și de fiecare dată când îl întâlniți pe cerșetor. Când vă vede de departe, ochii lui se roagă, clarinetul lui scoate sunete prelungi și pomana dumneavoastră cade în săculețul lui. Într-o zi, din ce în ce mai înduioșată de acest cerșetor de treabă, cum îl descrie prietena dumneavoastră, bineînțeles, care, din răutate vă înduce în eroare, vă hotărâți să vă duceți cu gândul caritabil să-l vedeți pe acel nenorocit în mijlocul mizeriei lui. Sosiți! Vai, nici vorbă de clarinet melancolic, nici de privirea nenorocită și rugătoare, ci dați de o secătură vioaie, veselă și bine dispusă, care îngână un cântec de cărciumă. Îndată disprețul înlocuiește mila, pentru că ați luat pe un sărac ticalos drept un sărac cinstit. Nimic în plus, nimic în minus. E adevărat? Oricât de acceptabil ar fi această justificare, monseniore, mie mi se pare prea ieftin. La urma urmei, n-a fost decât o nobilă și generoasă imprudență pe care ați comis-o. Aveți destule mijloace să o reparați pentru a nu o mai... Regret, da. Dar voi putea vedea astădată pe domnul Darville?" Nu, monseñor. Scena de azi dimineață l-ați zguduit atât de tare încât e suferind." Da. E, haide, curaj. Lipsea un scop pentru dorințele dumneavoastră. O uitare a durerilor, cum spuneați. Lăsați-mă să cred că veți găsi alinarea." în împlinirea viitoarelor proiecte de care v-am vorbit. Atunci sufletul dumneavoastră va fi covârșit de sentimente duioase, gândind că aversiunea ce o reprezintă marchizul pentru dumneavoastră va înceta, poate. Veți încerca pentru el un interes care s-ar cu grija ce o purtați bietei dumneavoastră copile. Cât despre acest îngeraj, Acum că știu care e cauza stării ei bolnovicioase, aș îndrăzni chiar să vă spun că puteți nădăștui. Ar fi cu putință, mons.eniore, Și cum? Am ca medic de casă un om necunoscut de nimeni, dar foarte învățat. A stat multă vreme în America. Îmi amintesc că mi-a vorbit de două sau de trei tratamente aproape miraculoase pe care le-a aplicat el sclavilor atinși de această boală îngrozitoare. Ah, monseniori, ar fi cu putință, oare? Nu sperați prea mult, doamnă, Dezamăgirea ar fi prea crudă, Dar să nu pierdem cu totul nădejdea. Nici nu știți cât vă datorez, monseniori. Îmi insuflați încredere. Mă faceți fără voia mea să sper pentru fata mea, să întrevăd un alt viitor, care ar fi o consolare, o bucurie și o răsplată. N-am avut oare dreptate să vă scriu că, dacă veți binevoi să veniți în seara asta aici, vă veți încheia ziua cum ați început, cu o faptă bună. Și adăugați cel puțin, Doamnă, una din acele fapte bune care măgulesc egoismul, acțiunii pline de atracție, de plăcere și de farmec. Acum trebuie să plec. Orele sunt aproape 11 și jumătate. Adio, munsenior. Nu uita să-mi dați curând vești de la vieții oameni din strada templului. Îi voi vedea chiar mâine dimineață, căci nu știam din nefericire că micul șchiop va furat punga și că acei vieți nenorociți continuă să fie într-o mare lipsă. Peste patru zile... Vă rog să țineți minte, voi veni să vă, vă informez despre rolul pe care ați binevoit a-l accepta, dar trebuie să vă previn că o travestire va fi foarte indispensabilă. O travestire? O, oh, ce fericire! Și ce anume monseniore? Nu pot să vă spun acum. Vă voi lăsa alegerea. La revedere, doamnă. La revedere. La revedere, Monseniore. Ajungând acasă, Rudolf se felicită de rezultatul întrevederii cu doamna Darville. Punctele programului său erau următoarele. Să-i ocupe cu totul mintea și inima acestei femei tinere, pe care o barieră de netrecut o separa de soțul ei. Să deștepte întrânsa destulă curiozitate romantică, destul interes tainic în afară de dragoste, ca să-i mulțumească nevoile imaginației și ale sufletului și să oferească de o nouă înclinare amoroasă. Sau să inspire Clemensei Darville o pasiune atât de aprinsă și de neînfrânt și în același timp atât de curată și de nobilă, încât această femeie, de pe acum incapabilă de dragoste, mai puțin adâncă, să nu compromită pentru totdeauna liniștea domnului Darville, pe care Rudolf îl iubea ca pe un frate. Ați uitat că o familie nenorocită, a cap se numea Morel, șlefuitor de pietre prețioase, ocupam ansarda casei din strada templului. Vom conduce pe cititor în acea tristă locuință. E ora cinci dimineața. Afară e liniște profundă, întuneric, ger, ninge. O lumânare rezemată de două surcele de lemn, pe o mică scândurică pătrată, abia dacă reușește cu lumina ei galbenă și firavă, să risipească întunecimea mansardei. Cu îngustă, joasă, pe două treimi încăptușite cu scândurile înclinate ale tavanului, face cu pardoseala un unchi foarte ascuțit. Peste tot se zăresc dosuri o lanelor verzui. Spărturile tencuite cu ipsos negrit de vreme și crăpate în multe locuri, lăsau să se vadă leațuri putrede, alcătuind pereții subțiri. Într-una din despărțituri, o ușă dă scară. Podeaua e de o culoare nedefinită, infectă, cleioasă, e acoperită -i și colo de fire de paie putrede, zdrențe, sordide și oase mari, din acelea pe care săracule cumpără de la vânzătorii de carne veche, ca să roadă zbârciturile de pe ele. O asemenea îngrozitoare dezordine arată sau o ticăloșie, sau o sărăcie cumplită, dar atât de apăsătoare, de disperată, încât omul distrus, decăzut, nu mai are nici voința, nici puterea și nici nevoia de a ieși din mocirlă și zace întrânsa ca un animal în vizuina lui. La începutul zilei, această cocioabă iluminată de o ferăstruică a podului, îngustă și lungă, tăiată în partea înclinată a acoperișului și prevăzută cu o cercevea cu geam, care se deschide și se închide cu un belciug. În momentul de care vorbim, un strat gros de zăpadă acoperea gemulețul. Lumânarea fixată cam în mijlocul mansardei, pe masa de lucru a șlefuitorului, proiectează în locul acela un rotocol de lumină palid, care slăbind, încet, încet, se pierde în umbra cocioabei, în mijlocul căreia se deslușesc vag câteva forme albicioase. Pe masa grea, pătrată, de stejar brut, încheiată grosolan, pătată de grăsime și de seu, li licărește un pumn de diamante și de rubine, de o mărime și de o strălucire minunată. Morel la șlefuitor de pietre scumpe și nu șlefuitor de pietre false, cum spunea el, și cum credeau locatarii casei din strada templului. Mulțumit acestei nevinovate minciuni, nestematele cei se încredințau, păreau să aibă atât de puțină valoare încât le putea păstra la el fără teamă de a fi jefuit. Atâtea bogății încredințate unui om atât de sărac, ne scutește de a mai vorbi de cinstea lui Morel. Așezat pe un scaun fără spătar, frânt de oboseală, de frig, de nesom, după o lungă noapte de iarnă în care a lucrat, șlefuitorul lasă să-i cadă capul îngreuiat pe masă. brațele sunt amorțite, fruntea și o de o tocila așezată orizontal pe masă și pusă de obicei în mișcare, de o mică roată de mână, un fierăstrău de oțel fin și câteva scule stau risipite pe dealături. Meșteșugarul, căruia nu i se zărește decât asta plășuvă, înconjurată de păr cenușiu, e îmbrăcat cu o veche veste de lână cafenie pe care o poartă de-a dreptul pe piele și cu un pantalon vechi de pânză, târlici din petece, abia dacă îi acoperă picioarele învinețite, sprijinite pe podea. În mansardă e un frig atât de cumplit, atât de căpătrunzător, încât meșteșugarul cu toată toropeala de care e cuprins din pricina sleirii puterilor sale, își simte trupul străbătut din timp în timp de fiori. Mucul lumânării, pe sfârșite, arată că Morel moțăie de câteva vreme. Nu se aude decât răsuflarea lui gătuită, căci ceilalți șapte membrii familiei nu dorm. Da, în această strâmtă mansardă trăiesc opt inși, cinci copii, dintre care cel mai mic are patru ani, iar cel mai mare abia 12 O mamă o loagă și o sărmană idioată în vârstă de 80 de ani, bunica. Frigul e atât de aspru încât căldura trupurilor celor opt ființe înghesuite într-un spațiu atât de mic nu poate încălzi această atmosferă înghețată. Și asta pentru că opt trupuri vlăguite, slăbănoaje tremurând de frig, istovite, de la copilul cel mic până la bunică, degajează prea puțină materie calorică, cum s-ar exprima un om de știință. Afară de tatăl familiei, o clipă a țipit, deoarece este la capătul puterilor sale, nimeni nu doarme. Nu, fiindcă frigul ăsta, foamea, boala... Le țin ochii deschiși, foarte deschiși. Nu se poate imagina cât de prețios este pentru un sărac somnul adânc și binefăcător, Prin care își reface puterile și își uită necazurile. Se deșteaptă atât de desprinte în atât de înviorat, Încât e în stare să îndeplinească cele mai grele munci, După una din acele nopți binefăcătoare, Încât și cel mai puțin credincioși în înțelesul catolic al cuvântului, Încearcă un nelămurit simțământ de recunoștință, dacă nu față de Dumnezeu, cel puțin față de somn și cine binecuvintează efectul, binecuvintează cauza. Văzând aspectul groazei mizerii acestei meșteșugar, comparată cu valoarea pietrelor cei se încredințează, ești izbit de asemenea contraste care te disperă, dar te și înalță sufletește. Acest nenorocit are în permanență înaintea ochilor spectacolul sfâșietor al durerilor alor săi. Totul îl doboară, de la foame până la nebunie, și el nu se atinge de aceste pietre scumpe, dintre care una singură ar smulge pe soția și pe copiii lui din lipsurile care îi ucid treptat. șlefuitorul nu are decât o saltea subțiată și un petec de pătură, cuvenite bătrânii idioate. În egoismul ei stupid și sălbatic, nu voia să-și împartă culcușul cu nimeni. La începutul iernii, devenise furioasă, aproape că nebușise pe cel mai mic dintre copii, care fusese culcat lângă dânsa, o fetiță de patru ani, de câteva vreme tuberculoasă, suferind cumplit de frig pe mindirul unde dormea cu frații și surorile ei. Vom arăta îndată cum se prezintă acest fel de a dormi, folosit adesea de sărăcime. În comparație cu ea, animalele sunt de-a dreptul răsfățate, lor li se schimbă până și așternutul de paie. Acesta e tablou complet amansar de meșteșugarului, atât cât ochiul poate străbate prin penumbra în care mor slabele pălpâiri ale lumânării. De-a lungul zidului de sprijin, mai puțin umed ca celelalte despărțituri, e așezată pe podea salteaua pe care se odihnește bătrâna senilă. Fiindcă nu poate suferi nimic pe cap, părul ei alb, tuns, scurt, desenează forma craniului cu fruntea teșită. Sprâncenele cenușii, groase, umbre scorbite ardângi în care scântează o privire cu luciri sălbatice. Obrajii scofălciți, livizi, crestați de o mie de zbârcituri, se lipesc pe pomeți și de unghiurile proeminente ale mexilarului. Culcată pe o rână, încovoiată, bărbia atingându-i aproape genunchii, bătrâna tremură sub o pătură de lână cenușie prea scurtă ca să o acopere toată, și care lasă să-i se vadă picioarele descărnate și tivul unei vechi fuste zdrențuite. Acest culcuș mizer exhală o duhoare cumplită. Puțin mai departe de căpătuiul bunicii, se află, tot de-a lungul zidului, mindirul care slujea de pat celor cinci copii. Și iată cum! S-a făcut un lungime o deschizătură la fiecare capăt al pânzei. Apoi copiii au fost vărâți în niște pai umede și infecte. Pânza, acoperitoarele, servește astfel și de cearceaf și de pătură. Două fetițe, dintre care una greu bolnavă, tremură într-o parte... Alți trei băiețași în cealaltă. Toți s-au culcat îmbrăcați, dacă se poate numi îmbrăcăminte, Cele câteva zdrențe amărite care acoperă. Părul bloncides, fără luciu, încâlcit, zbârcit, Pe care mama l-a lăsat să crească pentru a-i apăra puțin de frig, Acoperă pe jumătate fețele lor palide, gălbejite, bolnave. Unul din băieți, cu degetele lui țepene, trage către el până sub bărbie fața mindirului pentru a se mai bine. Altul, temându-se să scoată mâinile la frig, ține pânza între dinți care clănsă Al treilea se ghemuiește între cei doi fraței ai săi. A doua dintre fetițe, roasă de oftică, își rează mă tânjind bietului obrăjor de o paloare vânătă și bolnavicioasă. De pieptul înghețat al surorii, în vârstă de cinci ani, care încearcă zadarnic să o încălzească în brațele ei și o păzește cu îngrijorare. Pe o altă saltea, în fundul cocioabei, se află soția șlefuitorului, măcinată de febră constantă și de o infirmitate chinuitoare care o împiedică de mai multe luni să se ridice din pat. Medelen Morel are treizeci și cinci de ani. O batistă uzată, albastră de bumbac, legată în jurul frunții, face să iasă și mai mult la iveală gălbejeala de fiere a feții ei osoase. Niște cearcăne negre tivesc ochii infundați, stinși, crăpăturii sângerândei crestează buzele decolorate. Fața mărâtă, abătută, trăsăturile ei fără expresie, trădează una din acele firi blânde, fără energie, care nu pot lupta împotriva nenorocului, dar se pleacă, se închircesc și se vaită. Slabă, imobilă, mărginită, rămăsese cinstită, fiindcă bărbatul ei era cinstit. să fi fost de capul ei, nenorocirea ar fi putut-o deprava și ar fi împins-o la rele. Își iubea copiii, soțul, dar nu mai avea nici curajul nici puterea să-și năbuș vaetele amare privind nenorocitul lor destin. Adesea șlefuitorul, muncind fără răgaz, își întreținea toată familia. Era silit să-și întrerupă lucru pentru a bărbăta și a o liniști pe biata bolnavă. Peste un vechi cerceaf de pânză groasă, cenușie, găurită, care acoperea femeia, Morel, ca să o încălzească, aruncase câteva haine atât de vechi, atât de cârpite, încât până și cămătarul care împrumuta pe amanet, refuzase să le primească. O mașină de gătit, o sobiță și o tingire de fier, două-trei cești ciobite și aruncate pe podea, un hârdău, o albie de rufe și un ulcior de gresi așezat sub unghierul acoperiș, lângă ușa ieșită din balamale pe care vântul o clătina în fiecare clipă, iată tot ce poseda familia Morel. Acest dezolant tablou, scos la iveală de flăcăruia lumânării agitate de vântul care suflă prin cărăpăturile oloanelor, aruncând razele ei pare și pâlpâietoare asupra acestui mizerii, face să lucească cu mii de focuri, să pâlpâie în mii de scânteieri prizmatice, orbitorul amestec de diamante și rubine împrăștiate pe masa unde doarme șlefuitorul. Printr-un reflex involuntar, ochii acestor nenorociți, toți tăcuți, toți treji, de la bunică până la cel mai mic copil, priveau instinctiv la șlefuitor singura lor nădejde, singurul lor mijloc de trai. În egoismul lor primitiv, erau neliniștiți când îl vedeau că nu lucrează, istovit de muncă. Mama se gândea la copii, copiii se gândeau la ei. Idioata părea că nu se gândește la nimic. Totuși, dintr-o dată, se ridică în capul oaselor, își încruțișă pe pieptul ei de schelet brațele lungi și uscate ca niște crenguțe, se uită la lumină, clipind, apoi se sculă, trăgându după dânsa ca pe un giulgiu petecul de pătură. Era înaltă, capul ras părea foarte mic, o mișcare spasmodică îi mișca buza inferioară, groasă, ce atârna această mască hidoasă era prototipul unei sălbatice senilități. Bătrâna, înainte cu mișcări și rete câte masa de lucru, ca un copil pornit pe pozne, când fu aproape de lumânare, își apropie de flacăr ambele mâini care îi tremurau. Slăbiciunea lor era atât de mare, încât în bătaia luminii păreau străvezii. Medelen Morel urmărea din culcușul ei cele mai mici mișcări ale bătrânei. Idiota continua să se încălzească la flacărea lumânării. Își plecase capul și cu o curiozitate prostească privea sclipirea rubinelor și a diamantelor de pe masă. Absorbită de această contemplare, bătrâna nu-și ținuse mâinile la o depărtare suficientă, se fripse și scoase un țipă trăgușit. La acest zgomot morel se trezi și-și ridică brus capul. Avea patruzeci de ani. O față deschisă, inteligentă și blândă, dar ofilită și subtă de mizerie. O barbă sură nerasă de mai multe săptămâni îi acoperea partea de jos a feței ciupită de vărsat. Zbârcituri timpurii îi brăzdau fruntea dezgolită, ploapele inflamate erau roșii de prea multă veghe. Unul din fenomenele des întâlnite la lucrători cu o constituție mai debilă, și sortiți unei munci sedentare care îi silea să stea toată ziua într-o poziție aproape nemișcată, le deforma trupul slăbănog. Constrâns să stea curbat pe lucrul lui și să se aplece mereu spre dreapta ca să mănuiască roata, și ca să spunem așa, împietrit, osificat în aceeași poziție în care sta 12 până la 15 ceasuri pe zi se cocoșase și se strâmbase într-o parte. Apoi brațului drept, mereu antrenat de greaua manipularea roții, căpătase o dezvoltare musculară foarte mare, pe când brațul și mâna stângă, mereu în repaus și rezemate de masă pentru a expune acțiunii tocilei, fațetele diamantelor, erau reduse la o stare de slăbiciune și de o istovire fără seamă. Picioarele uscățive, aproape scoase din uz, din pricina totalei lor imobilități, abia putea susține acest trup sleit de vlagă, de toată puterea care părea să se fie acumulată în singura parte pe care muncea ca să o țină mereu în mișcare. Și cum spunea Morel cu o resemnare sfâșietoare, Nu țin să mănânc atât pentru mine." Cât pentru a brațul care mă roată. Ah, ce viață! Ce viață! E oare vina mea dacă mama e senilă? Dar nici a mea. Ce cer eu? Să mă omor muncin pentru voi toți. Lucrez ziua și noaptea, nu mă plâng. Cât timp voi avea putere, o voi duce. Nu mi se poate cere să-mi văd de meserie și să îngrijesc în același timp o femeie irresponsabilă, o soție bolnavă și cinci copii. Nu, cerul e nedrept! Nu, e nedrept! E prea multă suferință pentru un singur om! Fiindcă n-au vrut să o primească pe mama la zil, nefiind după ei destul de nebună, ce vrei să fac eu? Dacă te chinuiești cu ceea ce nu poți să schimbi, ajută oare la ceva? La nimic. Ai dreptate, dar când totul te covârșește, nu mai ești stăpân pe tine. O, oh, Doamne, Doamne, ce de mie, tremur, fierbințeala la arde. Așteaptă puțin, îți dau să bei. Morel se duse să ia ulciorul de pe acoperiș. După ce sparsea nevoie gheața pe deasupra, umplu o ceașcă cu apă rece și se apropie de culcușul soției sale, care întindea spre el mâinile tremurânde. Dar după o clipă de gândire, bărbatul îi zise. Nu, e prea rece. Ai febră și o să-ți facă rău." O să-mi facă rău?" atât mai bine, dă mi repede. Se va sfârși mai curând. Vei scăpa de mine și nu vei mai avea de îngrijit decât de nebună și de copii. De bolnavă vei fi scutit." De ce îmi vorbești așa, Medelen? Nu merit asta. Nu mă mai amărăși și tu, abia dacă-mi rămâne la minte și putere să lucrez." Nici așa nu prea mi-e capul la treabă. Și nu o să o mai duc mult. Și atunci, ce o să se întâmple cu voi toți? Mă gândesc numai la voi, că te n-ar fi vorba decât de mine. Nu mi-ar mai păsa de ziua de mâine. Mulțumită Domnului, răul curge pentru toată lumea. Bietul de tine e adevărat. Am greșit spunându-ți, mânioasă, că vrei să scapi de mine. Nu fi supărat, n-am spus o curăutate, căci la urma urmei vă sunt o povară ție și copiilor noștri. De 17 luni de când am căzut la pat. Oh, Doamne, ce sete mie, dă-mi te rog să bea. în îndat. Încerc să încălzesc ceașca în mâini. Cât ești de bun și eu care spun vorbe grele. O, oh, iată, femeie, tu suferi. Asta te face răutăcioasă. Spunem tot ce vrei, dar nu că vrei să mori. Dar la ce mai sunt bună? Dar la cine sunt bun copii? Ca să te împovărezi. Și mai multă muncă? O, fără îndoială. Dar mulțumită, vă găsesc câteodată puterea de a lucra 20 de ore pe zi, încât am devenit diform și schilot. Crezi oare că fără voi aș face meseria asta numai din dragoste pentru mine singur? O, nu. Viața nu e prea frumoasă. I-aș pune repede capăt. Ca și mine. Că n-ar fi copii, de mulți-aș fi spus, morel, ți ajunge și mie la fel, răgațul de aprinde un mangal și a-ți bate joc de mizerie, dar copii ăștia, copii ăștia... Vezi bine doar că sunt buni și ei la ceva. Haide bea, Dar cu unghițituri mici, apa este încă destul de rece. Oh, mulțumesc, Morel. Destul, destul, nu mai bea. A fost prea rece, fiorii mi se întețesc. Oh, doamne, doamne, te-am prevenit. Uite acum, acum ți-e rău. Nu mai am putere să tremur. Îmi pare că sunt închisă din toate părțile într-un sloi de gheață asta tot. Morel își scoase scurtucul, îl puse pe picioarele soției și rămase pe jumătate gol. Nenorocitul n-avea nici cămașe. O să îngheți, Morel. de îndată ce mi se face frig, îmi reiau pentru o clipă haina. Sărmanul de tine a... Ai perfectă dreptate. Cerul nu e drept. Ce-am făcut toare ca să fim atât de nenorociți. pe când alții?" Oh. Fiecare are necazurile lui. Cei bogați ca și cei săraci." Da, dar bogații au necazuri care nu le seacă stomacul și care nu-i face să tremure de frig. Vezi tu?" Când mă gândesc că vânzând unul din aceste diamante pe care le șlefuiești, am putea trăi din belșug, noi și copiii noștri, asta mă revoltă. Și la ce folosesc diamantele? Mm. Dacă n-ar fi fost decât să te întrebi, ce folos aduce asta altora? Am ajunge departe! E ca și când ai spune la ce servește domnului căruia doamna pipel, îi spune comandant că a închiriat și mobiliat primul cat al acestei case, în care el nu vine niciodată la cei servește care acolo saltele, paturi bune, de vreme ce el locuiește aiurea. E foarte adevărat, ar fi fost acolo destule lucruri ca să poți chivernisi. Pentru un răstim, mai multe gospodării sărace, cum ea noastră, Fără să mai socotim că doamna Pupule face zilnic foc să apere mobile de umezeală. Atâta căldură risipită, când noi și copiii noștri te gerăm, Dar la asta îmi vei răspunde, noi nu suntem mobile, oh, Bogații ăștia sunt atât de neînduplecați. Nu mai mult decât alții, Medelet. Dar vezi tu, ei nu știu ce e mizeria. Se nasc fericiți, trăiesc fericiți, mor fericiți. Cum vrei tu să se gândească la noi? Și apoi, crede-mă, ei habar n-au de nimic. Cum și-ar putea face o idee de lipsurile celorlalți? Dacă le foame, se bucură cu atât mai mult că vor cina mai cu poftă. Dacă e foarte frig, cu atât mai bine, se desfată și zic, mmm, Ce ger minunat! Precum vezi, e foarte simplu. E, dacă fac o plimbare pe jos, se întorc la un cămin cald și frigul se transformă în plăcere. Ei nu știu ce-i lipsa. Vezi tu, ei nu știu. În locul lor m-am face la fel. Oamenii sărați sunt totuși mai buni, căci se ajută între ei. Această micuță și bună domnișoară Rigolet, care ne-a vegheat adeseori pe mine sau pe copii în timpul bolii noastre, i-a chemat ieri pe Jerome și pe Pierre să împartă cu ei cină. Și masa ei de seară nu-i mare lucru, o ceașcă cu lapte și pâine. La vârsta ei ai poftă de mâncare. Desigur că a să se lipsească de porție ei. Piatra, frată, da, are o inimă foarte bună. Știi de ce? că știe ce e nevoia. E ceea ce spun mereu. Dacă bogați ar ști. Dacă bogați ar ști. Hmm. Și acea coniță care a venit al altăieri, părând atât de speriată, să ne întrebe dacă aveam nevoie de ceva. Acum ea a văzut ce înseamnă să fii nenorocit. Ei bine, n-a mai venit. Nu spun că noi suntem mai buni, ci din potrivă, că bogații au cu sururile lor și noi le avem pe ale noastre. Poate că totuși mai vine. Căci, deși părea speriată, avea o înfățișare foarte blândă și cum se cade. Nenorocirea este că ei nu știu. Nenorocirea e că, de pildă, sunt mulți agenți plătiți să descopere pe răufăcătorii care au făptuit crime. Dar nu există agenți puși să descopere lucrători cinstiți, împovărați de familii grele aflate în culmea mizerii și care, din lipsa unui mic ajutor dat la vreme, se lasă câteodată izpitiți. E bine să pedepsești o faptă rea, dar mai bine ar fi să o preîntâmpini. Ai rămas cinstit până la 50 de ani, dar mizeria cumplită, foamea, te împing la rele. Și iată că s-a evit un ticălos mai mult pe lume, pe când dacă s-ar fi știut. Dar la ce bun să ne mai gândim la asta? Lumea e așa cum e, sunt sărac și disperat. Vorbesc astfel, dacă aș fi bogat, aș vorbi de petreceri și de plăceri. Ei bine, sărmană femeie, cum te mai simți? Aceea stare, nu-mi simt picioarele, dar tu, tu tremuri, ia-ți înapoi haina și suflă în lumânare, de degeaba. Uite că s-a făcut ziua.